Епілог Бумлякевич розгортає книгу, бере ручку і виводить каліграфічним почерком «Книга створення». Віднедавна тепер уже він щонеділі сходить на казальницю і промовляє до прихожан. Розповідає про їхні з цитроном блукання, будує на їх основі притчі й повчання і несе слово «мальви», яке вона йому надиктовує у дуже вузенький проміжок часу між сном і пробудженням. У такій хвилі, коли він снить Мальвою, яка гаптує сном своїм світ лабіринту, йому іноді здається, що він і Мальва – одне ціле, яке у своєму непоборному прагненні не розлучатися, здатне подолати усі перешкоди. У ставку плещуться з русалками маленькі бумблики, що їх привела на світ Адольфина. Їхні гала скотиться луною, переплітаючись зі сміхом трьох сестричок, які качаються у траві з цитроном. Помідор і цибулька з дружинами-русалками розучують нову пісню. У візочку в тіні дрімає дзюньо, ганця з матусою сестричок вишивають хоругву для храму, а Соломон великими ножицями підстригає кущі букшпану. Вписавши кілька свіжих рядків, Бумлякевич розглядає в кінці книги-малюнки, які самі собою з'являються, міняються, живучи своїм окремим життям і самі собою зникають. Ось уже кілька днів він стежить за рухами мандрівця, що проник у лабіринт, і блукає на у вуличках. Скільки ще йому блукати, ніхто не знає, крім книги, яка оживляє малюнки. Бумблякевич перегортає ще кілька сторінок, знаходить чисту і вписує вірша. Внизу ставить дату і підпис. Мальва Ланда. Винники березень 1990, січень 1992, 2003 -й.